بسم الله الرحمن الرحيم تعصيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك لا يكون مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت عناقهم لها خاضعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم <تصفيق> سورة شورة نزول کې سرسترو سرته واقعنه 47 نمبر دی او مخکېم صورت کی سوره کې ترتیب بل القران توارق الذي نظر الفلقانه مقصد د قران دلته سوره کې ترتیب بل القران دی او التا نفی په شرک فی البرکات او برکت چې انکه یوازې الله دی او چې دغه برکت الله پلاس کې نه مانی نو غو مړي او په دې صورت کې واقعا نه غدې د لپاره چې مونږونکو د عبرت او نو منون د لپاره ځجر او تخفیف شي چې ګوره چا نه مونږلغه تباشو ويږي سرو کې چرن واقعد موسی علی سلام او بیاور ورپسې د ابراهیم علی سلام او پرسیجه نغاغه ترتیب سره اډیانو سموډیانو او قاګانی او دا وقاګانی ما ست شروع کې ویل سره د دې لپاره بیانېږي چې دا د عبرت تلکا او منید عذابونو چاڼو د منل نه عذاب یو نمونه ده او چا هم د انبياو دغه مرګ لري بچو دي چې بچیدونکو لپاره یو نمونه ده تاسیم میم الله خویږي په مطلب دغه حروف تلک آیات الكتاب المبين دایاتنه د دی کتاب د المبين ښکار مزبول ولا چې د دې مزبول خو واضح ته ښکار ا دی, دی لعلق باقیا النفس ک شاهد وج نزان خپل الله یکونو مؤمنین د دې وجنه چې دو ایمان مروړي ته ځان وجنه پدو پسی ان نشانو نزله علیه من السما کومو غواړو راولي کو په پتو مریه ان سماي دبر نه آیت نخ غواړو راو بولې ګو په دوه مننه خه دبر انا فزلتا اناقهم شیبه ستونه ددو یا مشران ددو له ها خاج نه تاجیز کوي ان کی فزلتا اناقهم شیبه ستونه ددو یا مشران ددو هغه تاجیز کوي کمنګو واړو تاسې نو خبر او لګو لکه غرا پور ته چې بن اسرایل منه نو ټول ورته تیس للکنا امراتهم من ذکر من الرحمن او ناراضي دوتا مین زکر انسه عداش من الرحمنی در رحمن ذاتنا مختصم تازه په تازه کانوان هم مورزین مگر دو دیاغه نماخردون مخړون ده الا کانوان هم مورزین مگر دو دیاغه نماخردون که ده سر نخراشی سر موجزه راشی نو نو مختصم نو نو تازه تازه مگر دو دیاغه نا اعراض کوون ده فقد کذ زبو فسایاتیه من باو به بهی استازیون دو دروغ په حق منه وسَيَأْتِيهِمْ زَذَّ كِرَابَ شِدو تا امبا او عاقبَت انجام هغه شي کانو به يستا زيون چې دوه پغه سره ټوکي کولې انجام بارل شي کنا اولم يرو الارض يدنو غورزم کتابه متنافيها سمرزر غنکټ دمن پایه کې مين کلی زوج جن کریم هر بھټي هغه تازنا ان في ذلک الاین یقینن پدې کې عبرت اما کان اکثر هم مؤمنین نه د اکثر د دون مؤمنان وان ربک الاو لازيد الرحیم یا کینند راستا چې ضرورت د په دشمنانو باندې مدارنګ رحیم رحیم د په دوستانو باندې خود نه چې ناغه د دوستانو رحم او د دشمنانو باندې هغه خپل ضرورت اخ کوي چې الله رحیم عزیز د په دشمن رحیم د په دوستانو و اذنه د ربک موسی او چې موسی السلام الله رحم وک نو فرعون دلدل کو کنه و اذنه د ربک موسی وکړه چې وی نا دا عوازوکا ربوکا رب سا موسا موسا علی سلام تا سیور تل انیت القوم الظالمین قوم ظالمانو تا سوک دے سوک دے قوم فراون قوم دا فراون دیال آیت تا زان نبج کی دو کفر و شرک نا قالا رب انیا خاف ان یکذیبون ای رب زمان انیا خاف و یقنن زیاره ما ان یکذیبون تا دو بزمان تکذیبو کی زبا لارشا مالیکن دو بزمان تکذیبو کی و په صدری کله چې دوما ته ت در وجنې بیا سربی بوجه شي چې بجره شي نو سنه تنګه شي کله چې سه تنګه شي نو بیا سمه خبره نه کېږي ځې په صدری او تنګه به شي سنه زما ولا تلکلیسان ی نه به چلېې جه زما فار الله هاارون اوګ ووه هاونونه لسلام ته چغه زما ملګه شي مخکزهکر شو که نه زماور ېارون چغ زما مګې چې پای کېشریککوفی امرري او ما سرهغ په دیکار کې هغهه شیککان سره توه کلاړل والله انتلی کولیسان نین فار سرلیله هاون والله هملی یا او دو دپاره لی یا په مامنې زبون زرم دی ما ددو یو جرم کرد دی هغه دا چې سړی واجل دی په خافون ما ځ ریږم چې تیغې کې ما قتل کی څک یریږي هغه خوان شي کې دی که نه ګوره مصیبتونه پر راغل مثال سره منې والله هم دو دپاره لی یا په مامنې زمبون ب د جررم دی. د دو سړیجل ېږم چې د یوج کې ما قتل کېقاللهوي الله کللههیرګز داسونه ده, ده تا شي قتل کول فه لاړشي دوړه بیا نه پهتونو په مجزاتو س ان نه معاکم یقین ځ تا مستمعون مست میونه اوړدون کې د خبرو د فرونیانو ځورون که نه ستاسو خلاف کو مست میون وریدونکې زه غ وږېږدم که خلاف کې ایفاات یا فرونه لاړشي فرون ته دوړه فکه ان رسول رب العالمين يقين <تصفيق> منغا استاذ رسول رب العالمين استاذ رب العالمين منغا دوال استاذ خو تا تم پیغام رسول الله پیغام راوړ دي خو پیغام سده ان نرسل معنا بني اسرائيل چوري گمون سره بني اسرائيل بني اسرائيل موسر خوشي اسرائيل خوشي کا فرعون چلا خبر واوريدا نو اعتراضات وکړل یو دري خبر یوکل لم نرببی کفیناول دا آیا اوله شبا دا ده آیا تربیت نه دکړی موږ ستافینا پخل کورنئ کېوللی دا چړ کېستا تربیت نه د ش په مون کېوللی دا چې وړی فینا من نومریکا سیر او درګ تیررک تا تهسینا زمونږ په کورنئ کې می نومریکا د خپل عمرنا س انډیر کالوونه تا خو دومره احسانات ما تا مونې کړې دي چې تاسو ته تربيت کور کې دی ده اوس را پاسي زمما خلاف کوي بل ډېر زمانه خدل توي او تا خدې نبوت داوانو کړې اوس وای چې زه رسولي ما ين رسول رب العالمین تمونکې پاتې کې دی تا حنو الی رسوليب اوس څنګه رسولسې درې موثال ته فالته کلتي فالته قفالته فیلستا قال تکه چتا فعل استا چتا کړ دے الله الله تیغا فالتا چتا کړ دے وافالتا کړ دیتا کار استا الله تیغا دا ګرځانې شروع وکړه نافالتا فالتا کا فعلتا فعلتا, فعلتا کړ دیتا فعلت کا کار استا الله تیغا فالتا چتا کړ دے وانت منل کافرین او ته د جناشکرونه مونږه باندې سانا ته لاسې د مونږ د قتل ک اخری اعتراض دا او چې تاسو موږ سړی قتل کړی دي اخری اعتراض دا او موسی سلام ته اخری اعتراض جواب پول نړوبه ورکی خال افان تو ها دا کار میکړه دا تاسو سړی مې وجلې اذن پتاغه وخت و انا من ذوالین زده به خبر و ما ماته خبر نو چې یو موکه سره یوسف سره سړی مري ما څه بتاوه انا من ذوالین رکه روس ورا شي و وجد قظال لن فهدا مم اوبند وب ته به خبره و من دته خبر درک وجر ک ظالم عرض ک ظالمانه د ګملا خونی کنا فانه من الظالمین او زده چه نغه به خبر و ما تصفه تا یو شوک سره د امری یا بل مطلب فانه من الظالمین ازده به خبر و نو ما تدا پتنوا س چفدار الحرب کی حرب حرات پہ حرب کی وجد لاک داون گنا ده ما تدا پتنوا فانه من الظالمین نو مانا خلافو شده که ما ددا پتنوا ماغوار طوی که نتا داکارو که وانت من الکافرین تچه زماده ناشکنوی یا وانت من الکافرین تخوا منکی پاتک دی نو اغا وقت توم زمون نوی توم کافر وی توم کافر وی تی زمون که اسی دی داد فیرون اترازاتو نو مسال سلام وی ما داکار کرده لیکن زب خبرو ما تا پتنوا یو مې سره بچ نغ سړی ما د قتل اراده نو کړي ماته دا پته نواب دا چې دا ماته دا پته چې دا قتل جرم دی ځکه الله ما ته نولی چې کې حالت حرب کې هری جل جرم دی الله خو الله ما تدا د ااطلا نو را کړي که نه هله اللی ځ د خبرو نهوم د او اخی خبری جواب ټول نه اولوړل ففاررت منکوم دا دې خبره ففاررت منكم هغه دوی سو ويلو هغه دا ویل تو له بيستفينا من عمرك سنين ها ډير وخت مون کي ترکلون تا غزانته نبي نو وينو څنګه اوس دان په څنګه نبي وای دې ففاررت منكم زهو تخت دم تا سنا کوم خفتكم كلا شف هو يرد مانو جماعت للاستاسو ظلم دي وجهي نشوي دي ذات الله مسع سوحنان ظلم دي تا سليمان وای فوه ولې ربي حكمه ورکه ما ترپ زما نبوت او جعلني من المرسلين وي ګرځولم د رسولانو نا سات اعتراض ثکته چه زدل و النبي نوما لیکن کله چ لاندما او تاسو نو وېردم تاسو ظلم نو او تخته دم حالت چ لاندما نو الله ز نبی کولم کنه وجالني من المرسلين او اول اعتراض هغه دا علم نو ربي کفینا د اخري اعتراض اتل نو دم ولیک زکا چه خلق التناسو د دو دا پته چولګي دا قاتل زمون دغه دی نو کيده شي یو تم عملو کی عملو کی ما پس راشي او ما قتل کی راول د دی جواب کوم ګورم دا ما قصدن نه ده کړي نور جوابونه وتصلي سره کوم خلو د پته لګي دا قاتل دی دی نو چسود د جوابونه کومه اول جواب دیم جواب به درم پس رازم نو ډېر وخت به کې لګیدل نو خلق و مامون گذارو ټول ډومې د خطری له جوابې ټول نه مخکې ورکم او بیا دا غ ډومبی خبرې جواب چې ګورهته ستامونږ تربیت کړ دی او تر اپسی د زم مخالفت کوي دا اوله شه د تل کتون تهمن ل یا نه بد ته به اسرائیل د او دا مطلب دا دی چې دا استفامې تخرری دی احسان د منم تون داغ نعمت ستامنم داغ احسان ستامنم تمنوها علیه چی تا پما کرده انا بده بن اسرائیل چی تا غلامان جور کرده بن اسرائیلونا او زد پریخه هم این خبر ادا دا این مطلب دا دا ده چې منم ستا احسانه تا ټول غلامان کرده و زد پریخه همم دا ستا احسان ده دویم خبر ادا دا دا دا دا, دا, دا. دا, دا, دا, دا استفام انکاری ده غسم مطلب چی تا زمان قوم نگه غلامان جوړ کړیو اته وخت ماتا مون رسام کړ دې دا قوم تزلیل دا خو دې سړي تذليلي تا بني اسرائيل ذليل کړو دا داس دالکه چې ز ذليلو ما په خو دا ته دې ته ته عزت وایې استفهام انکاري دا لاس نعمت چې فماز بیا بس انا اناب ته بني اسرائيل چې تا غلامان جوړ کړو بني اسرائيل نو داو تذلیل ذلت هغه زماو کنه دا, دا, دا سه احسان دې زما قوم له غلامان جوړ کړل دي هغه دي هغه بيزت کوي دا و بيزتي زما بيزتي را دا نه منمстам دا چې هغه احسان ستان نه منم یا چې د دې بل مطلب ده چې تم ما من احسان خې جاي وتل کني متون تمنو اليا دا وینم احسان په ماز باتي انا عبدت بني اسرائيل انا کتاب غلامان جوړ کړو بني اسرائيل او داغو دا د دا بچي و وجل قتل کول ودی ستا کور کې تربیت تربيت افساده ظلم نتيجه را کتا دي بن اسرائيلو بچنه قتل کول دا. نو زب مور صندوق نغور ظلمه ستا کور کې جماعت تربيت نه کيده جماعت تربيت ستا پوکور کې ستا ظلم نتيجه را ته تا ما سره زمون قوم سره زيادته کو ما شمان دي ولا قتل کول نو مور بچ کول د پاره درف تو غور ظلم داله استفسام دي چې مور جوړي پجيزه دشمن کړي اته عامه لري دا غو استاد ظلم ستا ظلم نتیجا راوله خبره دا شله د احسان د مننم چې غلامان دي, دي جوړکړو بن اسرائيل آزاد پرې خودم دیم خبره دا, خبر دا شله فنه احسان د قوم غلامي غاځما غلامي وا قوم بيزتي زما بيزتي وا درم چې نه منم ستا احسان ستا کور کې زما تربيت استاد ظلم نتیجلا اته ظالم نه نه زما تربيت په خپل کور کې کده استاد ظالم ز... زموور درریاب ته غورم نوستا کور ته راولم که ته ظال نو استستاکول کې به زما تربیت ولی کې د سالوررم بله خبره هغه ده چې تمامې دا یاخسان حوه تل ک ن متون ته من نه حالال یا په ماس باې ا نامبد ته چې تا غلامان جوړ کوو بیسرائیل اوغ به ګټله راړله نو تا به خوړهما نو اوسای چې ما ستا تربیت ته زمونږ اخان منې زما قوم څه ځمداري کوي ته 파رام ناسي هغه باغبانی کوي ته بارام ناسي نو وبار نه تعال خورا کو راړل نو تاب وخړل ما بخړل زما احسان ده په تامن یا زما د قوم تاسو احسان نه منم او چینی ور جفر راړل تاب وخړل ما بخړل نو تابنی اسرائیل به غټل تاب وخړل ما بخړل او سر پاس دي ما ته چې ستاسو تربيت ما کړ دې قال فرعون او ما رب العالمین موسی چې دی وړو خبر او جواب ورک کنا فرعون خلقو تويک چارچہ پیر ان موسی علیہ السلام نے تپوس رب قال موسی علیہ رب السماوات والارض رب دسمان نو دسمه کیوا ما بینهما سچ ما بین د ذکرین كنت موقین ان کتاب فرعون لمن حوله چارچہ پیر خلق تعالی تسمیون اتاس نو رده خبرم دیکھو نشانه خبر کی ما الہ الا الله بل چا رب العالمین وئی الا تسمیون اتاس نو ر فرعون موسی علیہ السلام ربکم و رب رب ستاسو اورب د مشرانوستاسو نوومبنوزما غربباغه دی چېرب دامنونه دی عرب ستاسو د او ستاسو د مشرانو دی نو کله چې ټولو خبره واورې نو نوفرون خطره پیدا داخل فرون ته چې دا خلکغنی د خبره اوې قالهوي فروندي خلکو ته ان نه رسوله کوم له دي ور سرې ل رسول ستاسو چې تا او سر راغللی خ مخهغلیون لمجنون مجنون د لونې دی را پااسې مجنون و مثال سلام. خلق و خلکو خبره ګډوړی که نه چې د د خبره او نوې حالا و مثال سلام رببول مشرکې وال مغرب و ما نه کوم کوم اقون ر د مشرق او د مغررب د اوس چې معده دی کې دی ز مدون صی که تاسووکې اقلین نوته خو زان ته ربته می سر د مشرق رب سوکته د مغب سوک دی تو نه ربو کوملالله دا مشرق دا چې می سر زما می سر نه خبربار سابچ نه شته که نه ګوره مدیان ک نووه تهورته سابچ ن م سر کې تبي. په مشرک کې سوګدای مغرب سوګدای شمال کې سوګدای جنوب کې سوګدای زکه مقاله صحیح ان کوم تم تاقلون کتا سوکیا کلی ترون لا جواب شې اسی ویلای نه تخصا الہن غیر اتوله ګره د ځان ته اعلان ما دین تلکم من الہن غیر هغه ویډ کنه بنی اسرائیل او تا اټول او تا ما نه علاوه ګوربل اعلان شته لاین تخصا الہن غیر کتا جوړ کو زمانہ بل الہ زمانہ علاوه بل الہ لا من المسجونین همه هغه وګرځوم تاسو دل فلکل شونه قابزه جیل تواچوم مصالح سلامي اولو جهه ته بشين اگر چې ما راتلو کته ته په پيوشي واضح سره هغه کتاب ما دعو خدولت ته اعلان تروبني به وماله سزا را کوي زه تا تاسو دلیل پېښ کوم کنه څنګه دلیل کې ودا پتو لږي چې تروبني قالفات به پېښ ککنه فاتبه راوغه دلیل ان كل د من صادقين کې دې رشتنونه دا دلیلو قید ان انکونت من صادقین قال فاتبی ان انکونت من صادقین نو مسا علی سلام خرشتی نو کنه قال قاسا هون لخته قردولا فیدای صحبان مبین دقا وقا غاج دهاش ناسا بگا صحبان غط مارتو اختارا کل دیتو کاننا جانن غلی کمار مسا علی سلام یوازی انو جانن کل فرحان مقابل د صحبانن یا دقا یو مارده کلوه تحیه و جنسی دغه دی کلوه ته جان ونوي تیز وړي کمار پښانته دي کلوه ته سوبان ونوي غړ ته ناج دها پښانته نه ګورو ګير غټ ته غټ مار هټلې نه شي عین ته اي تیز دین دا معجزه شو کنه وانا ذا يده و رايو وکلاست گریوان نه پیدا هي پایزا او نصاب غټ ایکسپین لن ناظرین لپاره دکتونکو قالوي فرعون للملئ غټان وتا حوله چه چار چا پیر ددن ناسو غټان ناسو کنه انها لا ساحر عليم تکرهنده دا دا موسی چې دی لوی جادوګر دی په وا ساحر دی عالم په ګور نه دی ولی د بارې شمنو ما سره شو لا کلهخته د جسم منو ما سره کله جادوګر نور خلق منو جادو کوله شیزان منو نشکولې نو جادوګر ته خپل خلق په منو جادو کا خپل لاس منو کا ځان منو دی جادو نشکولې بل منې کوي ځان منو نشکولې ودا ډیر دا یار ده خام بل منو جادو کله کلهخته زان منو مکلک الله سنها ذا لا صاحل نالیم یرید غاړي هغه خلقتنه متنفری کوي کنه عوام به متنفری کی احساسو دین خرابای غټان به متنفری کی احساسو حکومت اخلي یرید غاړي یخرجاکوم چې باسي تاسو منر من جیکوم د نظم کی احساسونه مصر احساسونه وسحرې پجا دخ کل سلام د غراغل نه ددا داد مطلب نه دی چې تاسو مسلمانان شه جنتیان شه ددا مطلب دته او شری تاسو د خپل ملک نه به سحرې پځا د خپل سرا فماذا مرون مستاس سره د سوکم اوس فراونو هغه ته پوسکئ هغه ورته نو چې لا تین اتو ایزر ما مازی الایما یو موسی نش ختموله اغم قوم قلو کنه تر رب سي چدا یو تن ختموله ته الهه څنګه ور الله الادهن فراونان ختم کړل نقارونان ختم کړل عادیان ختم کړل سامودان ختم کړل د فرونه یو موسا خېږې ممسال سلام د فما د اته مرون اوس ما تخت ته ووي تا او د سره سووکم ځلا ما زه ربې ما یو تن نه تنګ راغلی جیبه خبره ده اوس یغو کمهقلدي که نهک دا ورته وایته ری جو د ړه نه تالا د ملړرکه نه سره نه باسه ک نه جو و غورو دریب ته مکه کې کته خ کاوللی تاسه کمی د ملت ورک تهخواور دغ ته تنه دا دولیکن د دو تننو مقابل ک الوتته کا یاددي کې چې پله ملک راجمه کې دا د کمخلو کنه که نه کله پیژې چې دا ی دا د چغ د غیرارتیانو کله دی که د بغارتو کلی دی و جنګ په ک جوړ که ټول در پسسیشنلته پوهه چې دا د بیغارتو کلی دی یو تن پهسې ډیررشل یور لو مسااف وای در ټو یو پسې شي بیغارتو. پوهه دا د غییریانوکی دی نام سره د بغارتتو کلیوو که نه دو تندي مثال سلام او دارنې دغه نهارونه سلام السلام دو مقابل کې چللو کوي ټول ملک راجممه که دا ډیر غیریان دي دو تن تګونهه او مقابلته دومره دنیا را غونډیخ ور دغه و بعدفللم دا ح سرین ی کوئ په خار کې جمعه کوون کې هرښارته سړولئ جادوګر رالی د دو مقابل کېسط تاله هزار جادوګر را ل اللهخرې د فوج سره همما فرونیان وزیران ټول را وشتل لخرې ټول دی را وشتي دا نه دوا دوه دو لڑدي هغه نه 70000 سر دي لخر نه فوجنه نواتو کرا بولیتہ تا به کل صحارن علی غټ جادوګر علیم پوا ظاهر نه صحار مبالغه صغه بیر کو غیر معمولی جادوګر دلته چلی کی بولې د دد پزان باندې جادو اثر کین نو فوج می صحار تو نو جمع کړل جادوګر لې ما خاطیو معلوم لپاره د وخت مقرر د ورځې وکیل للناس غله غاننا جادوګورم راځم اکبر لکه راويستم دندورايو وکړه وکيل للناس اوهله خلق تهل كمټميون اي تاسو به راشي او راجو به هلن ته كمټميون اي تاسو به چرنه مشايي ضرور راځه مشايي تاسو به يمكيدون کی, کی سم مطلب ضرور راځه مشايي ټول خلق ته ميلانو چې جادوګورم راويشتل اته ګنده موسی سلام هارون عليه السلام دو په دوا لعلنا صحره ته بیا لهله کې دخه بیا یق نه شته لاله نه شاید نت اوسهحره چېمونږه چېغه مګرتیا او کې د جادوګرو انکان ملغالیبون کچر تشل درور ټول ملک راغې بیاوم شکیان دي ټول شک کللیمات استعمارريلهله انکان انکانو ملغاالبین هررمما جا سهحره تو کله چې راغل ټول جادوګه قالوا للفراعنه نويه فرعون تا اننا ل... اننا لنا اجرا ويبر مون له پارا بدل دجاتو ان كنا نحفل غالبين كچرتش مون زار اور قال اغري نام او انكم اذا لم المقربين بتغوا انتقامه خطا سو بده مقربين نه په صبر دځما حکومت پر اساس په وجبت شي قال لهم موسى ودوت موسى القمانتم القون او غورذوي هغه شیت تاسو غورذوي لپاره د مقابلې غورذوي کنا دمخ یوی لو کنه قال یاموسایمان تلکوی مان نکونم ولمنلقام دانت موسالم سلام امردون جادو کداه کفر دین اغو ویلو یا بت جادو سیند مخ خوردا من خوردم موسالم سلام سره یو لختوا اغه هر یو کست یو لخت یو رسای وسره خلق وحبالهم او خوردا یو رسای خپل 70000 رسای وارثيهم 70 بعض مفسرین لیکي 70000 لخت وقالوا تغيكرا بعزه فرعون قسمت بعزه فرعون اننا نحن الغالبون من سره رب موجوده دي من غير ميو هم قانش هميو هم ده لخكاروم هم ده بلغان من سره ربون ده اننا نحن الغالبون دي قسم دي بعزه فرعون مني من ضرور حلقه موسى صاهم نقول له موسى عليه السلام لخت اخبلات تلقفنا سافطير كما يفكونا هغه چې ځان نه دو چې کوم ش جوړ کړیو هغ تررکې که نه فول کېسهحه تو سااج دی نو اوغور د لل جادوګرسی د کوون کېوللی پهه کې ذکر شماخ چې او مشوره کړی وه که د جادوګری نو نی شي ضرور کې دی لی مونګیو د یو دی اودا دله نبی نو بیا به مونږ اومنو حالو هغوامن نه ربل لمین من را وړه مونږ پره بللمین منې چې ر د موسا د هرون دی هغه ورته. امن تم له تاسو دته خبر او من الله پد ایمان راوډه قبلان نه ځنه لكم مخدا در زمانہ تاسو مغلوب شي نه دی دستا سو استادو دستا مشرو تاسو د دې لحاظ کړی تاسو صحیح مقابله نه کړی ان نو له کبیره کوم لذي الله کوم سهره یا یقین دستا سو مشرد هغه چې تاسو یادو خدلې د غوستا سو استادو تاسو چه نظر ارتاو کو ورتا فلصو بتا لمن ذب دستا سو فتو لگی نه نه دي کوم ارجو لكم من خلافن خامخا کتبا کم لاسون اخفیص تاسوا دل بدل خلاص و بساخبا و لاو سلیبنکو مجمعین و خامخا پانسیبا کم تاسو طول مخیولی که فی جزوعی نخلی کجور سر و تاسو ضرورن کم قالو اغیو اللہ ظایرام اس پرانشت اینا الى ربنا من قلیون یقینا منگ اخفل رب تیگر جیدون کی من ضرورنک کنا مرد بشو شایدان مشروع لارد بشو جنت اینا نتما امون غادو ان یقفر لنا چبا خنا کہ موږ تراب زمون دي ګناونو زمون اول ایمان دراوون کیو ایمان خو موسی السلام هارود رسول السلام راوړو او اول ایمان خودونو راوړي سم مطلب بعد المعجزا بعد رؤیت المعجزا رستو د کتو د معجزینا لختار دارنګ دغه دوکوت کنه لاس د معجزې د کتو نه رستو ګمبی مؤمنان دا وکنه چې د مثال سلام نهروستو اول مؤمن اول المؤمنین روست موجز نه یا ټول نهړومبه ایمان دغه خلکو را وړی د قوم نمخکې را وړی نهله موسا اومنګه حل پر مثال سلام تا ن سر بیابادي چې بو بندگان زما شپ پهشپ ان متبعون کوم مبه یا قرنت پهبت در ټول کې دی شي دا لهخرې به تا س پسې را ځي ار ص او دل سرون پهښار کې کی جمع کوون کی ګوره د لې کسانو زمونږ خدمت پای کوه اوسلاړل راځی ونه بیاره رالو سم خدمت پهک کوي انله یقیرن دا به اسرائیل چې دیلهیر ځمه تونډله داقللیلو حقیره او لکه غندې نو تختیدل تختی مونږ زور را ووه بیا غ ټول خلک راجمه کوه چې ور را او ورته نه ووي رې نو اپسې ک او ان نه همله نه یخران دوچ نغه مونږ لغوسه کوون کړي او انا لجميع حاضرون يخران مونږه یو ټول یو جماعت یو بیدار زمونږ مالونه یوړل دا جيبه خبره ده زمونږ مال یوړ زمونږ د دین مخالفت وکړ زمونږ د حکومت ته بغاوت وکړ مونږ غوسه کړو لنا لغا ایذن مالونه یوړل لنا لغا ایذن زمونږ مخالفت کړي لنا لغا ایذن حکومت ته بغاوت و اینا جمیعون حاضرون یکی رنمون گن جماعتیو بیدار تایار حاضرون تایار حاضرون بیدار حاضرون اصلحی والاک و دو بی اصلحی خلق اغامون قوسیقی زمانگی خدمت پری خودم فاخر اجنام اللہ ما او دو من جناتن ده جادادونونا ده من جناتن ده باغونونا و اویون جناتن باغونونا و اویون ده چنونا و كنوز د خزانو نا او مقام کریم زونه د ډیر فېدو ولونه دوی زت زونه وکنه چې سوق هغه شې د سرمایه‌داران دی سرمایه‌داران دی جاگیرداران سرمایه‌داران او دارانګي هغه سو ته جو حکما تولا لوورا جنات او عيون جاگیرداران و كنوزن سرمرداران الله رب دې ته ماو خپلګه کورسو ولا هغه باغونو والله هغه معون وله ټول زن په ځې په باغونو ممسلو ځې په نوکاررو د حکتونو ممسلو ځه په خزانو ممسوب دا ټولې وختل دغه رنګې کار می وکړو اوست نه پاتې ک روون دا مکه ب اسرائیل بعضې به اسرائیل ته خوات به او هم مشرقین چې روان شل د فونیان دو پهې په وخته وخت اشترا کې س به اشتاققه فرود دی که نه د اشتراق پرودو پرورو تي الله و فات به هم روان شل دا فونیان دو پهې په وخته اشترا کې ولما طال الجمال فسركل چ ویل د دوړو ډلو یو بل یو بل مخامه دره پغانا ما هو ذو کتل مکنه دریاف د رستم فرعون راغې چې کړه قال اصحاب موسی د موسی مرګرو د موسی ان له مدلکون یکرین مون خو لاندې کړه شو خالکلک وی هرگز د سیندانما یا ربي سيهدين معنی اونې وی لکه هارون علی السلام وصلی د کنا هارون علی السلام وصلی د زک اعتراض کوم هارون علی السلام نو کړې کنا انما یارب سیادت یقینا زماره رب چې دې انما یارب یقینا ما سره رب زماده سیادت لار بخیماته نبی علی السلام ان الله معنا ویلو د خصیغا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او خانو پریشان شه اس قال صاحب لا تخزن ان الله معنا ولعمل مکمل اعتماد او دلتک موسی علی السلام اعتماد خو بنی اسرائیل نو کنا او موسی السلام چې نو غو کې شریک نو اعتراض موږ مسالح له هارون علی السلام اعتراض کې شریک نو او قوم چې اعتراض کړو هغه باندې تیماد نو نزدې معنی او لوي او حینا الی موسی نو وهې کړم موسی علی السلام ته نظر بیا ساکل بهر را لخت خپل په دراب منی لار الی ګور او بولا لخت په ګټه را فریدان او لار الی لار الی موچوبه کې کوي نو هغه ویل لار تی ونه هغه تعالی په دراب کې جوړه کم او بغد اروز وکي نو باس الله عز وجل د ګد نارو باسم فاو خینا اله موسی واه یو کلمون موسی السلام تا چې رافرید الله تخت خپل په درام نه فن فلقاد او چې او د فکان کل فرق نشلا هر ټکړه دی او بو کتو دی لازم پشان د غونډې او ډیرای لو یو بیلی چپی و درې دی غټ دریابو کنن بی درياب دی واغه درياب کې چې لخت راپری خدانو دو لسلاري جوړشلې او لوی لچپی و درې ماموی غ دا خوړ دی دا تورو نوصوره چپ وخکارېږي او بیا دراب و دررو چپې کته د لاظیم ازلب داسمله خرین او نزیک لومونته دوستنی فرونیان پهنج نامسا اوماوج بچې مونږ موسا دغه ګې ټول څغرک نهله خرین فرونیان ټول ان د فظال کله یا ی په دی ک دبرت پهماکان ن سر و ممنین دیې ډیرری برت دی که نه دو بچ کېږي او ټول کو غر کېږي اسو کوی زمالدارېمه ذربېغ غر کېږي. ان فی ذلک لآیات فما كان انکرهم مؤمنین مته اکثر ددونہ ایمان راوونکو و ان ربک یکنن ربستان لوال ازید همخه ضرور ځانته په دښمن منی الرحیم رحم کوون کوي په دوستانو مری لواځیدانه چې موسی السلام دا دعوت ورکړو بلکې ابراهیم علی السلامون دعوت ورکړو و تعالیهم نبی با ابراهیم بیان کبه دونه خبر د کله چوی پلاره خپلتا قوم خپلتا متا بدون د سټ عبادت پس دلیل کوي داسې بوتانو ته پراته دلیل سده آلو وغه نوم د اسنام عبادت کومنګا د شکنو نو عزت منو فنزل الله عاکفين همیشه به پراته پدې من منځوران موږ پرانا پلارام د غزویل لیکنا اوې نه ابو د اسنام قوم ارتوی مونږ عبادت کوو دغه بوتانو فنزل الله عاکفين نو موږه همیشه یو د دې عبادت کوونکې همیشه د دې من منځوران ابراهيم عليه السلام هل يسمعونكم خبر اساس او ريت تاسورت ربا دشار لما تمامه مصيبتيك اتو ترچو و دي اوري يستدون کالچ تاسورت ترچو و ناسو خبر اوري او ينفعونكم يزرر نفر الرسول سي تاستا کالچ محتاج نفتاي او يزرون يزرر د كلشي شي کالچ تاسو محتاج ديتاي سموسبت را راشي لډي کول شي سنفتا قاې ور ته چغې هغه مخکې نه قالو غوی بل وجدنا بانا کک الون مونږ ته نور پته نهشتهخوا چې نفره ک او که نه ضرر رسې او که نه مونږ ته دومره پته دا چې ز پلارارانو مدته شيدي کولی نو مونږ هم دغه کوو ک دا بل وجدنا بانا نه کدالك فاالو نه او دغرنې کول مونغوم کوو ځکه چې بچه اخل پلار ته غګوري که نه غغ ش نو د هم سر کې خ په د بره کې قالهوي برای مسلام افارتون ما کو تم تا بدون خبر یا تاسو حال د غچانا چې تاسو د عبادت کوئ تاسو د چاې عبادت کوئ دا ای حال نه خبر یی ان تم تاسو وبا کوم لقطه مون خپل ارانسو مخکنی تاسو یو حال نه خبر نه هغه بوتان دی گټی دی نفې ضرر او غداران خلیدک فین نو ماده و وللی یقینا دوه جماعت دښمنان شي پرز دقامه کما د دوه باندې کې وکړه فین نو ماده و وللی کما د دوی بندگی وکړه نو دوی زموږ دشمنان شي په قیامت کې لکانو آدان دا د دښمنانو کلی زموږ یو مل پر ز قیامت کما د دوی تو وکړه دو زموږ دښمنان شي پر پرز د قیامت اسبوي سین کو نا عبادتکم لغافلین یقینا ساتو بندهګې نه مخه مخه به خبر یو الا رب العالمین مگر رب العالمین د رب العالمین عبادت کوي کنه اغا د دغه نه انکار کړي چې طالب اجازه اجرونه راکړي بدله و راکړي د غیر الله عبادت کوي او ناب انکار کړي زستا خبره وساده بندګینا الزی زماره غزاد ته خلق کړي چې چیزې پیدا کړي ما فو یهدینی اغا ما تلار خېسمه ولذي الله غزاد ته هو ته مونږه روټه راکړي کله چوکې شم وېس کړي نه ادارنګ ما ته وبر کړي د سکول لپاره کله چته شم استاز مابودان نه تاسو ته لار خود لشي نه خوراک را کول شي نس کا کر کول شي ولې ورته شي واي اسمو دا چي واي ویزام مریض او کله چې جنازو راشم فويش فين مابود خودي له پکاري کنه چې تا پیدا کی قاتلارو خاين مابود خودي له پکاري چې خوراک را کوي اس کا کر کی محمود مابود خودي له پکاري چې سيحت را کوي مزيلا کارو نش کوله ناس اس په تو لشي غواي ویزام مریض تو فويش فين او کله چې جنازو راشم هغه ماته کوي والذي يميتني ثم يحيين اغذات يميتني ثم ممن عمر غلا ولي ثم يحيين بما ماونديكي ما بوت خدي توي کنه ساسو ابدان خدا کار نش کوله والذي غذات اتمه ذو می ساتم ايا سرلي خطيات يوم الدين جو ب بقيمات غلطان زمان پرز د قیامت ربي هبل حكمه ا رب, رب زمارا کی ماتا حكمن كلق في سلام علم سرد عملنا مضبوط خبر ها والحق بيوځي کيمان به صالحين او چته مرتبه ولا سره کله چې دعوت وکي مابود خدا شي پکاری به الله ماته چرنا راځي خپل طرفنا کلا کلا کفر سلام علم سره د عملنا مضبوط والحق بي صالحين مدارنګ يوځي کيمان او چته مرتبه ولا خلق سره وجعل لي لسانا تثبت في الاخرين او ګرځه مالا پاره نیک پرستانو کې سما پا پاولاد کې توحيد را والا چبه به زما تذکره کوي کانا چغا کانا من الموحدین اغه موحدینونو عقبتان مات کړو او که زما و اولاد کې شرک راغی نو اغه خو زما دا کارنامې به نه دی کنه چغا بوتان مات کړو ها توحید لپاره ورته دنګلو ها توحید لپاره عمل پرې خاو زما تذکری به خو به نه کوي کانا ها موحدان کچ زما تذکری کوي وجان لی او ګردوماله لپاره لسان صدقن ذکر نیک فل آخرین پرستانو کې چا توحید مند روان نون اجرومات ملاوی کنه وجا علم ورثته جنت النعیم او گردد امام ورثته جنت النعیم د حقران د جنت جنت النعیم نا او گردد وغفرن یابید ابا کنه او کی جما پلارت نو کارمن افضلین یقینا اغا د گمرہانونا وغفرن یابید جما توبې توفيق ولور کې او دارنګ چینو نو وه توبه خسته کې دا سوال کې وخت لري ابي په هدايت سره په توبې سره په توفيق په ایمان سره هغه زمو خپل ته هدايت کوي د اېبراهيم عليه السلام سوال کې حالات تخزني يوم يبعسون یو امر شر مو مال را مرث نه مشرمو مال را پاغره زمينه خلک دوباره پورته کړی شي چې جنت تر واني په لار مي جهانم لا ينفع مالون د دور کېمال <سؤال> سره خپل زیاتو والله بنون او ن نظمن چې مونږه دغ و هغه سره مال دیرو او مونږ دغه ظامون ګوره نبي د خپل پلار نه شک خلاصی الله من طلهې ق سلی منغ چ راغ الله تک سیم په روغ موضرو سره سیم سط و روغ موضروه چې جال په کنیشتهرنې ش په کنیشته ضات په کشته شانت په کشته د ته دا قلې سلی ووي که سلیم څه شه بوغزه صحابه پکینی دا قلب سلیم دی جال پکینی دا نه دا قلب سلیم دی هغه کته نه بد اخلاق کو او رزیل اخلاق پکینی او دارنګ خیانت پکینی دا او بدعت پکینی سنت منی قائم وی شرک پکینی نفاق پکینی د قلب سلیم وای کنا الا من ات الله بقلب سلیم وازلفت الجنه لذي بكلي شي جنت, جنت للمتقين لپاره د پردکارانو جنت منزديش دانہ جت وزی عزیز ال توزی قتو بالکل نزديش اچ کلا چ پکیل لاڑی نو ببا خپل زیتہ جی و برزتل جهنم للغابین لک گاڑے سخوات را وشتشی تو بجو خجن وراوانشی جا از اغا پوره ترا وشتشی تو پکی کینی وراوانشی جنت تدا منزديش کنا و برزتل جهنم للغابین خکارہ بشی جہنم للغابین لپار د هر سرکش د دغه جہنم بخارسی کنا و دو ته بوې لشي اينه ما كنتم تعبدون شرط ته دی غه چې تاسو عبادت کو شرط ته دی تاسو معبودان څنګه تاسو اخلاص کی کنا دا غوز مخامخ جانم دی ستاسو معبود تاسو لکل پکاریږي بن دون الله سوا د الله تعالی نه حلن سرونکم ایا تاسو امداد کول شي او ينت سرون یا حلن تاسو امداد کول شي او ينت سرون یا, یا چې تاسو چې نغه بدلاغستای شي استعصم داد بل سکولشی یا خپل بدلاغستې شي الله عنا فقب کبو فیها هم, فی هم الغاون پړمخه او و اور ګردولشی د مریدان په دې جهنم کې ولغاو نو سرکشان هم فيها ورټا و ګردولشی د معبودان په دې جهنم کې ولغاو نو سرکشان امیدان دوی غلطه خلق عبادت کړل هغه هم جانن تلل چا مشرکانو دوی عبادت کوو دوم جانن تلل فقب کبو فیها هم الغاون ولتبوغوردول شی دا میدان معبودان تول اغه جانم تا و جنود ابلیس لخرې شیطان و جنود ابلیس اجمین تول قالو دو بو یو فی یقسمون خلک ټول ته انم تلاړل کنن التبو یو بل سره روان شي یو بل سره روان شي یو به تاز د چلکړو بل وی د چلکړو لکه دا اغه چونه سره شي کړه به یو بل سره روان شي تا وی کوو مو غدی دې د کګلان کوو بن شو یو بل کې دوبه به یو ور تران شي شيطان تبوي تا دا چلو که اخفل تبوی تبوی تا چلوک خپل مرید مشران تبوي پیرانو تبوي تاسو دا چلوک الله قسم په خدا ان كن لا في ذلالم مبين يقران مونږ په ګمړاي خاركي ګمړاي سوا اذ نسبويكم برب العالمين کله چې مونږ برابرولای تاسو رب العالمين تا سلام دا زمون ګمړاي او کله تاسو مخلوق وای مون خالص سره برابر ولای تاسو مملوک وای مون مالک سره برابر ولای تاسو وای مون چن قديم سره برابر ولای تاسو ما بو دا عبيدان و موږ ما بو سر بر او الله عز وجل رب تاسو فاني وئ موږ الله سر برابر او نه دا زمون کما قلتبو وما ضلنا للمجرمون نه بلا ریکړی موږا لل المجرمون مگر مجرمانا مجرمان جنات انسانان ديګه کوم مجرمانا نو موږ من خطا کړو خباله غلط روانو مونږ پسیوی تبيو سويلا نه مونږ پسي راځي فوالنا من شافعين ديسته مونږ لپاره سوک سفاراشان د انسانانو نه د جناتو نه ولا صديق حميم انه دوست مهربان سوک نشته کنه چې مون خلاص کی بیا ارمن کی په جانم کې فلوالنا لا کر کرتن چې تر شي مونږه واپسی دنیا ته فنكونه من المؤمنين شبو مونږ د مؤمنانو نه انه په ذلک الايات پدی کې ډیر له عبرت څنګه قوت ولا قوت ولا هلاك شل ا کمزور یا غبشلل اذن فی ذلک الايا یقینا فدی کڈیل الهبت اما کا اکثر مومنین نے اکثر دتو ایمان رڑون کی ایمان نر اڑی کنا ہبرت پدی کی ثگورا دا قوم تباشلل و ان ربک له لازیز یقینا س رب خامخزر اور ذات تے پدشمن رحم کون کرے پ دوستاں منی کذبت قوم نوح المرسلین ددی پلا نمونہ کی دوستاں منی رحم کر دے یو نمونہ مخ ذکر شو ابراهیم علی السلام بچ و رحیم دغه منه ادارانګي نو مروديان تباکل نو عزيز د پاغو پا باندې بدل تسوي قوم د نوح تا ګور کنا رحیم د نوح علی السلام دغه په قوم منه او عزيز د مخالفي نو منه چې په ونه توفان راويشته کز دوت قوم, المرسلین ویلو قوم نوح المرسلین دروغ ویله قوم د نوح علی السلام المرسلین پر دې کې شي پیغمبرانو منه یو نوح علی السلام تکذیب کړه نو یو پیغمبر نه منل د ساده لکه ټول نه منې کنه یو پیغمبر تکذیب کول د دې ټولو پیغمبرانو تکذیب دی اذ قال الله ماخوهم نوح کل چ وی دوته رور د دو نوح نوح علی السلام الا تتقون خیرخوا وکنه ازان نه بچوې د کوبرو شرک نه نوح علی السلام ورته الا تتقون ازان نه بچوې کبه بچوای نو زدر ته چلخه ما ولی انی لکم رسول یقذن تا سفاره رسول ماستادم ما د الله طرف نه زتا چلخه ما خطابکی مونږه نا امين امانتداري ما اغه سه چلله فتق الله ويرګ الله نه احکام کي واطيعون ويرګ الله نه طريق او عمل کي حكم ما فتق نه احکام کي احکام خپل صحيح کينو شرک پريږدي واطيعون خپل صحيح کينو بدعت پريږدي فتق الله شرک ميدان بچ کي بدت نظان بچ بچی فتکل الله توحید مونږ نکړه شي او اطیعون پسننت مونږ نکړه شي وما سلوکوم علیه مینجر نه غواړم تاسو نه په دې بیان باندې چې اگر څو اجرت نه سب پیسې نه واړو ما این اجر الاله رب العالمین خا مفتو کار کوي ما مفتو کار خو دیونی کوي مونږ ویلو کنه دې لونه دې ځانه منلا اوس مونږ ته پتاولګی دا چدے لیوانے دے ولدی مفتو کار کی امتو کار خلی ونی کی نا نا مفت نہ کوما اجر دشتے لیکن اجر پر رب العالمین من دے انجریا اجر زما دے دی دعوت الا اللہ رب العالمین مگر پر رب العالمین منی فتق الله تعالی نا قاحکام کی طائعن او ایتان دے زما پاما لو کے طریقو کے اگو سی انو منو من گستا خبر راودو تا راودو راړو اتما کله زولون اوستا پس روان د سپق خلک تا په چې ش خلک روان دی بمون دو مجلسې ی کو سپکو سره به یه کون تا په چې خوق خلق روان دی نومونږ نه راو هغېما علمي بماقام عملون دوغ سر سریق ایمان راړ دی زرن نه خوستا سر مګې نه دي او مع علمي بما کا عملون ما ته پته نشتغ کارونونه چې دو کو ان حساب هم الله علىله رببي له ندای حساب ددو منګر پرف زما م نه کدو لو تاسو ورون کدو پیګه کتا سو پیګ ان حسابهم ندای حساب ددو الا لا ربي مگر پرف زما لو تاسو ورون کتا سو پیګه په دې حساب کتاب خو پاګه م نه دي سرسری ایمان راوړي او کدان زړنه ایمان راوړي خا ار سنگ چی مونږ رازو خودوتي میفل نه لری کا دې میفل نه تل لری ک مونږ برا شو د سپکو سره مونږ یو میفل کنه کینو نوواما نهبیار دل ممنین نیم زه شړون کې د ممنانو ممنان خو د شړم هغویمان را ورې هغوی مونږ مامینان زههور ته نه تا سر شي تاسوی غټانګ راځي ان ا الله نظیررو مبیین نیم زه مګر یاره وورې دا کار نشم کولی خ نشي کولی بیا زمونږ د معبانو بد موه خاو هغویله لم تن تهی کته بعد را نغلی دغه پلی خبریات یا نوخوا نوخه د تتكونونه نه د مجمینخوا مه شوته د لی شوونه تا ممونږ جمم کو په ګټو بدولو خا کهې نه بعد را نغلی قاله وي نو سلام ربګه بهزما رب نه قوې کس دون یقینې قوم زه در غجنړم دا نهنیم سو کاله رتو وخ دانا چې اوې رې دعوت ورک هغوی چې نهدي من دو ایله معې داس نه ده دا نحنیم سو کاله روستتو کوي رب رب زمانا قومي كالزبون فافتح بيني و بينهم فسلا ما بين زمان وفو ما بين ددو كفتحان فسلا ونجيني ونجيني وبجمسات مال را من معي من المؤمنين آغا سوك چه زمان مرگره ده ده مؤمنانونا في ذلك الآيا يخينا ديك لوي عبرت ديكنا چكور آغا ضرور الله تس نس کرل کمزور الله بچ کرل دوور تسفق وي اغا د بچلل اچا جزان ده غطان وي اغتان بشکه مون نو عليه السلام ومن معه اغه د دسر په مرګرتا کې فلفل کل مشهور پاکستاني دغه کړه شی وکړه خبره اومن له نو عليه السلام خبره اومن له نو بشلل ثم غرقنا بعد الباقين بها غرقوا من غفات خلق دوست جپات وینفذ ذلك لايا يقينا بده كرده ربلت كثرت ولله غرق لكم لكسانون وغبشل وما كان اكثرهم مؤمنين نو اکثر دونه ایمان راडून کې وای نه ربکا یقینا رب تعالی هو العزيز خامخ ضرور د پدښمن الرحیم <سلام> ور رحم کوي کده پدستانو سربې ان شاء الله وقوماته بځیولتي وقوماته بځیول ان شاء الله شو دا یو مرګریه دعا درخواست کړه دعا وکړه هغه بچي بیمارو